کلا دا جی توسیق دی واسر جرح دی او جرح دی واسر جرح دی ورمان تیز توسیق جرح مقصر دی اگر وانی دارو دراش ډیر کسان څه دی جره دې ولڅه دی احساس کوي یا اګس دی دا مشکلات ګرځې نو کوم مسله ده هله ده حرمت وا ترجی بئی سلام قول دجاری ہی ملت او قدحل احربت نو دا جارین کھول رہ گیتن تھا احتیاطاً احتیاطاً خود او تلحل حرمت مثلاً اوام مسائل جی کنگو دران نبیع بسید فتیشی شده متشدیدین سوب دی او موتدل سوب دی نبیع بترجید قول بچه لری اوکا تول موصده دی دا قائده لکس پڑم سجی انترا شکن نبیابا خول اکسر لرگی تی بار خولن ایتی بار دام دی نظر انشاءاللہ شکال گنا راج سیشو کله چې دغه په اړه خبرې شلګرو وايي نو ډېر خوښه ده عین د رئیس دا دغه ماشابه په دنیا درویش د پټی فراته سبا سبا راته مې د ګډو ورورو سره ما په نوم یی غلی وې د دې سره یوته نن د څو نظر مې کارنه کوله نو یی د خپل <سؤال> شمیر سره وایم الله تعالی دې امینه 180 لږه ما د دې په لګول غوړل چې حسابونه لري چې کېږي دغه سره دلن مسلمان او دځو د واجب مسلمان دغه دغه خور حضرت الله حق او دغه جماي له تفصیل سره حمله شوی د دې شریف دنه چې مليشه دې یادار ده او ورماله دې مستند دي د دې چې دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه خبری فمانت <سؤال> نگو فا دورکی نگو فا دورکی نگو فا دورکی کونتی سلیم آشمان فا فیگن باٹی اصطلاحات من علمات شعر و کچھ دغن رسول و نجو کی سفران دی علیف لعن پا الحمد کی سوکی سن دی خبرنمان حمد سطاوی لغات کی سطاوی اصطلاح کی اخلی احتمالات سوکی و احتمالات اخلی دی منافقہ ویگن اهل عربيه ننبدا ننبدا او څلور دي متغنم کو اشاره ننکو مګي نظر دي او تاسو خپل مليان نه ونه خپل مخصوص راغله طالبان بداسي کو نن بزمانه صرف اذان دو صد د شاګر او د امام صلى الله عليه وسلم کوسي اقصان روایت الحدیث درائت الحدیث مصلاح الحدیث اور حدیث صلو او او را جانتا کمرا لگا و بیعہ گروپسی کتاب تکاو کی گوری والی بان داستا کما سویلیم لگا دکولو نا اولا لکه انما الامالو بينات. دا مسترک دا استاذ و دشاجر بوان کنس که زمانیت دا اللہ رضانی دا سجو ایما نم دا پارا غرب ایسن مشتا اولتا گنادا دا تاسی دیده پارا دا تشیم بلکه دا غرز بیسی من دا او د شریعت او قران او سنت احفاظت کوي ځاندار سمول او سال د دې مخالفینو د صحابه تو میدان کې روزنه لکه څنګه چې د جرح او د تعذير علماو باندې لات کسان ما پرسکري دي او خدمت یې دین کړي صحیح دا خبره دین اخلاص نحنو مخلصون او حدیث که خالص او حدیث که را دیمان صحیح سندس نه قبل قبلی اللہ حس عمل مگر پی اخلاص سران ایچ کن اخلاص سمانا زرع و ظاہرن بھار اعتبار سران دست چه منوائیو اللہ سار ازاد پاروائیو چه زمان آخرت تو خشی اومن دو جهنم دارزاد مدرش زمان درد دام مشترک دیسه دا استازم او دا شاگرد کنند. اوست دام اختصار دونجی دیگر دونج کنند. در ایم حدا او دا علیم دا من وجهن دام درویدان. امام شعفیق رحم اللہ وی ما فلسا ووکیتا دفل سوئے حافظی شکایت میں اتا تخلو فتح دنیا امام اشتاد کی وی آگا مہا توسیتو کون شبتا بانی تقوی لازم دا اوترک المعاسی تک شو اذا کعیلم نور دیو دا نشو اتولے کی دیں لعاسی نیو تول کوشش کوئی زمان کو چوبش گینکیر اللہ دی ماکیو کی دو جو کل ازان تاو گو رنی اللہ جی کم مقصد در بارانو پیدا کل اغنی دیجی دی کل سجاب شد درسی نبی نیو دام السلام تاشی احل علمی تاشی تب خلق گوری نتاشی او دن د دفل پی نمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن برابرنا อัลہ وہ ذات ہے جو سلام ہے وہ لی وہ ایمان سہی تیرا ہے مولا اللہ اور تیلم نہ نصیب ہوئی او کشن بصیرت نہیں بصیرت نہیں یو کہ په لوګان عربی نه وی او اڑمی زګټ کولا ہے او بلن فَبُّنَاِِ كَبِيرَ بَانِ مَتْتَلَائِكِ جنگ اگر شمن کو گنے او بل فالکورنو کی تالبان فالمنس کی دا امیرو دا, دا مامورینو امیرو بای شاڑے غٹ سڑے ہیں مطلع تجولی دا مابخوکمنا چلے گئے مطلع عزیم نو کو تاعد دا امیر سدے فرحی احکامو کی قولی فرجی اگر کاغل دا ایران کندور بیلو لا تاعت لِمَخلوقن کی مَاسِیتِ و داسه نه که بیاد یا د باسه یا دمشتر اطلاع نپرتوگو باسه دا امیر داسه نه د هر شاہ دا اقل معافی پر دا خبر اکسلو باسه دا شدینا جایدان دالیب امولا بیزنون مذکری اللہ گننگار معافی گی دا اللہ کافیر معافی گی پر دوبا بانی دا پنکریانو والا غلام دیسر یو بل مخالش دا خبري ايسه ژوند حرام دي دا باندې کور حرام دي تور حرام دي تور په جو نه تهتان نه ده کړئ نقصان د دین په دیوار اکه بیان دا شړې ګورې مونږه لا څه تلست نه نور خسره وې بس کوم عیب او اکه او توخه باقي نور دا په سات باندې څه ده جواز اللہ کامل اتباد قرآن و کوشش کریں سون جستاشی ورس تمام گناہونا خلاص بی مروت مستبی قادم کوشش کریں دا اداد علاو تاسیتا در ایلم نسیب شکی دارنگلہ فراق حلال کوشش کریں دوچہ حلال فراق کی اثر گائی شه زین کول خبر زین فرازی امام الحرمین واجب ذکر کول زمو حضرت شیخ احمد الله عمرهین ذکر کول او بیان کول نو دښتې ځکه چې یو په لاره کې وتی راګردانه تپوسو چې دا ولي نور پر د پتنیش سره د ما مور او اولاد تربيت زمو دا شي کړنه چې مستبیر از کيم نظراته تم ټول پر کو نه حرام که نهیم دا مستجبه خودی بید پا زوان مور دا خبره کئی چطپ زنگو کیون جدل تا مور می شکار بانی مشکوله و زمون مزدوره ناغره امن دکتی اتیتی تو آسوار پا زوان مور آوازو که جغر که دکتا استاد شدو پتن تاسو خودلی علالی که حرام وید ورستمام صداسی نو دیتی رو کم عالمی اجداد آل شدو کلی حرمت بیو ملکی نظامات پر دورو کلی کلی کلی کلی کلی مجبور دی کچھا هر سوال لول نظر دگل اللہ فرمیلس و مسافر و, و جائز بلکی احتیاطو کلی صبر آبانی بیا ودا بلن د شائر الله هرشي شي داغه ادب او ستران کتاب دتای شرح کافی دا تا مرګره درسګا دا مدرسہ داغه هرشي امانت شي موږ چې یانت د نصایین شه توګي دا یې کوي نو ستو شیخ په لوګنه داغه یې پادوت امانت دیانت داري نصوص تطیب بری که واردیو دیو دیو لکه حدیث که رازی دی مالداروتا ریزق در دی بانانم خوجه ورکی ناگه مطلب سر دی دی او د حدیث و حصول خوجه بانی اللہ پفر رحمتونه داوکی امام شاکی رحمه اللہ وی کتویتی زمان خیرت دشی فلیستو بولئیلم او کتویتی ماتا مال میلوشی فلیستو بولئیلم ان اللہ یرفعو بی حاضر کتابی اقوامی فدر غنیتو بتا شئی غنیه بل خطیب بغدادی رحمه اللہ ذکر کئی کہ اللہ لری کئی مصیبتونه دخلقونه پس او د عاملین په حدیث شهادت په مسجد کې دخل په نازاب لری شي دا شاګر بل ادب دخل او ستردان او احترام نو مم په احترام سره هر سۆخی سم درځي او که زیاتې دیر کوی او که لږ اتا رحمه الله سوئی اوئی ماتا صبر راکڑ و حدیث بیان کھڑن حبر ال سرجوان و القرآن عبداللہ ابن عقباس رضی اللہ چونہ خیستہ دارن لگو وکی وئی چه ماتا حدیث بیان کھڑن امیر المؤمنین خیل حدیث سونا الفاظ دی خل اصطاز تسوی خیل دا کوشش کون اصطاز دا دا عدب پکارو چه دا خوبی خلاف مروت کانون نعزان و ساکی خلق و سرگب شبک خبری خبره <مشارك> چې خوش که دده اغام مقام پی کمید ما شما نسره بیگری کسان نسره کنستل گرگیدل ولن نسره خوافاته گرگیدل در گناهون و زهین و تبلل در واقع جو گورم تکتل حدیث کراگی در گناه دل از یا تنکه خبره بانه خوش نداکو شیش تاشم که علماء علماء داتکار دید من قرشی نه یاره چې دونه وکیږي چې زمونږ له اختیار نه به لري الله به موږ نه ګاډي کړو نه کیږي حدیث کراږي کی څوک کس اندر یا وګونو کې مسیټه ولې کیږي حدیث او چې موږ په دې کې چالو په دوه لورو سره نو حدیثین وایي چې استقرار ته نسهږي ازورات او له معذورات قاعده دا اب محدثین وایي چې طاقت د شریری پدا شوا او دا, دا, دا خلک بل اتباد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتوان سنانو کی بلدب بد اخلاقی لکہ حدیث کے راضی نبی الاسلام نام بخل بد اخلاق و بد ادنی بل چاہتا بیلی در مو دې ورتي یا دې اخلاق که سپتل د میدان کې ده عمل د هرڅه کې څونه ځونه اخلاق دي اغه اخلاق چې د قران او سنت موافقي او ذکر په خال غرور نه دي چې تشخاری د خپل صفای کوم نو څو چې عبادت راغلي دي ہوا کول چونه واسی ساخ موږ راغلي تهجوب پیغمبر څې ملي کنه دي نو کول چونه واسی څونه په پټه ټیو ځان نه کول نه دي پتا جماعت کې جما دا جما دا نو شو تر د جما دا نبی جماعت ته مراد دی ویسه ته پټه ټوټه چونه کې شو خبر نشو بیا رازیزه نیم یې که دغه کونا او باندې څه چې نودا شرکو د بیراثونو شامل دي شینه طالبو له لاندې فار استاد پرولې ال دین د ځان خبر باندې څه چې جستاسی داسی اندازې تاسې مخکې زی پیشوان به جوړېږي الګ پتا چې عمل کوي عوام تاسې نقص ګوري تاسې محاسن بدون ګوري ویا نه استاد چې نقص ګوري داش یونه شي د زمان ده نه پس نه خلق د دین نه فرستس ير و خراب مولا وي و څلک سو وي دا د شیاشي موليان د ژوند د موليان باندې نه کیږي نن بس لازم و قال دا غي و قال عالم لهم مولا استاذ يا ايه الذين امنوا اؤوفوا بلق حدیث کے راضی نبی علیہ السلام با دریو رضو پر و دریدل انتی کر کری دا مانانا دا شندہ سوالا دا چنائی دا کٹیر و دریدل امراضی خوشوالا دکھنے نو دسو خبر بانے پوچھ بھی دا مانانا دا لیکن حدیث کے دا نظیر دا اللہ پزمکا بانیو فیصلہ ناسس سی جاری شید د صلوات وکاله د رحمت باران اړه نبی ته د څه وریږي مطلب دایره کثرت ته اشاره خبرونه نو دا کوشش کوي او کدا امر زموږ په دې ترتی دی ګورن کله جون چې سکتیر کې خلک اوس مدرسو کې داسې بدنامي وایي کنه ها او کدیو مدرسې نومینه د میډیا باندې نشر خپلاني مدرسې کې طالبان داسې محدیسین بای اویادی نکو بانی خاطره زمان نیسته بایو بیگیری حلک خبر بانی توش نتاق با افتیار شکر لاؤزین و دانس را جسنگ گیره ایدکر تاریخ مرگره تک شو کسان اغیم دانس آتی یا کسان لاظزین و بیگیری گردی فلکار نیست سما خبر دا خبری راست کثیر نیمی بود آینده با فائدهی در آدار نے کول بیر دی بھونگی اختصار او کول بلہ استاد کم شیج بیانی یا لی کی نوازح وازح اگر اب آنی پوچھ او دا سے درجہ کی چه مخاطب کی بھولی او پدی بارکی اثرم نے خلق و عزت احترام اگر درجہ کی اوکی چه داگی سونا درجہی یا غوی چې تاریخ په لریږي خبراندایي د اکل معافیتو کې لیکل کې مقدمه د مسلم کې ویل او زاگد اکل ناری تو حضرت ترجمه کوم د مقدمه د الحمدلله لیلای په تیوار نه مطالق سره سره دا خبر دی په دې کې بر مذهبین کوشي په خبره نه یو څه جوړ شي سلام علیکم کافر شي د الله او دغه مصیبت نانا واضح وقت او چه دقه مطلق دیو دقه مروای د دقه عوام دیو زکی تعلید دی اغشی وائی متوسید دی اغشی وائی خمزور او دیو خبر او خوش دیو اکتو لیلم دیر مخ کارکو خد دین بخالق مخی اشد دا د کفار کنا رحماء بای اللہ ربو بلی مصرح په لیٹری راټي دا وروزي تاسو لیکلې موږ هم